Вони ж давно домовились з Нінель, що кому належить. Поділити, так би мовити, сфери впливу і жити, як усі люди. Тим паче, що часи дикого капіталізму минають. Ще рік, ну відсили два, і таких прибутків, як зараз, не дочекаєшся. Це тепер норма, по 100% крути на товарі, а в світі ніде такого немає. Там 5 нормально, 10 за щастя, а 20 на хабство, більше хіба на наркотиках. Заспокоїтесь, усісти, завести дім, сім'ю, як належить нормальному грузинському мужчині. Втім, де вони, оті кавказські корені? Він і слова по-їхньому не знає. А носити на вулиці ліцо кавказської національності у сучасному світі скоріш на шкоду, ніж на користь. Лицем він, правда, схожий, навіть гарний, кажуть. І кавказці у ньому свого визнають а щоб по-справжньому, то ні. Виростила мама-українка, а де батько шукай вітра в полі. Тільки й радості, що чорняви, хоч уже із севиною чуб, та зросту майже два метри. Ті майже два метри більше йому заважали, ніж допомагали. І в стосунках з жінками також. Жінки люблять високих, але ж високих, а не височенних. І кілограми – не просто зайві, а дуже-дуже зайві. І жодна дієта, як він не старався, не йшла на користь. Кажуть, тепер є якісь таблетки, замовити б чи що. Вранці обличчя виглядало не таким вже страшним. Набряк під оком зменшився, садну на губі затягнувось і майже не боліло, якщо не їсти і не розмовляти, і не усміхатись. Та ще й зранку, в першому промені сонця, на килимі щось блиснуло. Діамантик. Той камінчик, що вискочив зі свого гнізда, коли Віктор. Та годі згадувати. Забувати, забувати треба. Тим паче, що день сьогодні розпочався із знахідки. Бувають же такі дні, коли знаходиш. І бувають, коли втрачаєш. Мабуть, тих, коли втрачаєш, для неї аж задосить. Час набувати, знаходити, здобувати. Георгій не нагадував про свій намір покатати Валентину на гондолі у повній темряві. Навіщо? І так повинна пам'ятати. До його слів прислухалися з першого разу. Сказано, зроблено. Вже надвечір, коли Валентина приготувалася, як Наташа Ростова, до першого балу, зателефонував, що виїжджає. Я зайду за вами, Валю, пустите? Він справді зайшов до квартири. І Валя здогадалась, чому. Ніс в руках дві коробки. Одну велику, другу маленьку. «Відкривайте», – майже наказав. У великій коробці Валя виявила капелюшок з вуаллю, що закривала половину обличчя. Який гарний. Примірила, покрутилась перед дзеркалом. Дуже гарний. І до костюма підходить білий. І нічого не видно. Вуалька все закриває. Але ж це... Георгію Аватисовичу, але ж це весільний капелюшок, зрозуміла нарешті. А я думав, здогадається чи ні? Георгій зареготав так, що сусіди на трьох поверхах здригнулись, мабуть, від несподіванки. Здогадалася. Ну то й що? Ви на щось натякаєте? Я пробую, знову засміяв Георгія, Георгій, але у мене виходить грубо, так? Зовсім ні. «Ніколи не бачила чоловіків, які вміють так делікатно натякнути на свої наміри», – хитро посміхнулася Валя. «То я продовжу натякати, можна?», – осмілів чоловік гора. «Тут іще одна маленька коробочка». «Знаєте, мені вдалося знайти ваш браслетик. Цю іграшку зовсім випадково прихопив із собою один чоловік. Його ви теж знаєте, хоч уявіть собі, кляниця, що знайшов на вулиці». Але браслет, на жаль, довелось віддати в ремонт. І ювелір не зміг відремонтувати так швидко, як я замовляв. «Бракує камінця. Поки знайде потрібний, поки припасує». «Не треба шукати, він знайшовся», – показала діамантик Валя. «Ну і чудово, менше клопоту. Але на той час, поки триватиме ремонт, вашу чарівну ручку повинна прикрашати не менш чарівна річ». І Георгій відчинив коробочку із іншим браслетом – Масивнішим, ніж отой, з квітів та листочків.